П'ять. Ні, цього разу мене не заштовхали в люк рециклера. Розсівальне поле отримало дулю з маслом. Говорю про це відразу, забігаючи трохи вперед, тому що ви, схоже, нервуєте. Я стою рачки над відкритим люком і чесно збираюся розпастися на молекули. Повільно опускаю обличчя до самого диска і відчуваю, як шкіра натягується на щуках і переніссі. Поле починає мене засмоктувати. І в той момент, коли я в думці перебираю всі варіанти, як прискорити нестерпно довгий процес, на плече лягає чужа рука. «Дай мені ще хвилинку!» – гаркаю я, вирішивши, що восьмий хоче мене зіштовхнути в люк. «Ні!» – він смикає мене за плече назад, і я з розмаху сідаю на п'ятий. «Так не можна, я не можу стояти і дивитися, як ти себе знищуєш!» Він простягає мені руку і допомагає підвестися. Мене так трясе, що я ледве стою на ногах. «Добре», – кажу я, – цілком з тобою згоден. Я роблю пару глибоких вдихів. Чомусь дивитися у Зев чорного диска було набагато-набагато страшніше, ніж у пащу тварюки вчора в тунелі. «Отже, фу, твої пропозиції?» «Повернемося нагору», – каже він. «Я втоплю тебе в унітазі, потім порубаю на шматки в хімічному душі і згодую рециклору частинами». Я дивлюся на нього з жахом. Він посміхається. «Мені поки що не до жартів», – бурчує я. Тобто зовсім. Серйозно, восьмий, що нам тепер робити? У нас, як і раніше, одне на двох ліжко і один раціон, а головне – одна зареєстрована особа. І якщо хоч хтось дізнається, що ми розмножилися, він знизує плечима. Такі Таке обставини виняткові, хіба ні? Так, можливо. Але за умов жорсткого розподілу ресурсів, командування навряд чи нам поспівчуває. Якщо ми зараз звернемося до маршала, один із нас зникне в люку рециклера. Мабуть, погоджується він. А якщо спробуємо схитрувати, велика ймовірність, що відразу обидва перетворимося на живильну жижу. Я міцно зажмурююсь і чекаю, поки серце спершу перестане бухкати молотом у грудях, а потім тріпотіти з пташкою, нарешті повертаючись до нормального ритму. Коли я знову розплющую очі, восьмий дивиться на мене з знепокоєнням, майже з тривогою. Ти як, сьомий? Нормально, кажу я. тресу головою, роблю вдих і видих. «Це в порядку. Я, звичайно, чув вираз дивитися смертю в обличчя, але...» «Вийшло занадто буквально, так?» «Точно», – кажу я. «Якщо маршал збереться згодувати мене рециклору, дуже сподіваюся, що в нього вистачить порядності спочатку мене вбити». Восьмий знову кладе руку мені на плече. «Я також сподіваюся, брати. А поки що нам потрібен план дій. Згоден. Є ідеї?» Він запускає обидві пітірні у волосся. «Не знаю, не знаю». Нас не готували до того, що робити в такій ситуації. І то правда. Тренування повністю були присвячені вмінню вмирати. Не пам'ятаю, щоб хоч раз зайшлося про навички виживання. Слухай, каже він, у нас із тобою жирна продуктова картка. Якщо ти не встиг накосячити в той період, коли не оновлювався, нам, як і раніше, покладено дві тисячі калорій на день. Так і є. Якщо ми поділимо раціон навпіл, то якийсь час цілком зможемо протягнути. Радості мало, але з голоду не помремо. Мене мимоволі пересмикує. «Тисяча калорій на день? Це жесть восьмий. Не піде так. Треба вигадати, як збільшити раціон. І як ми вчинимо з Берто? Адже все сталося через нього. Може, розповісти йому правду, натиснути на почуття провини. Нехай ділиться з нами своїм пайком». В очах восьмого з'являється сумнів. «Можна, але я залишив би цей варіант на кращий випадок. Не пригадую, щоб серед колоністів Нільфгейма Берто славився альтруїзмом». А ось про його ставлення до мультиклонів ми нічого не знаємо. А що, як він радикальний фундаменталіст у цьому питанні? «Так, ти вмієш переконувати», – зауважую я. До того ж не забувай, що вчора ввечері він кинув мене подихати в печері. Ще один аргумент не на його користь. «Теж правда», – каже він. «Ну добре, може тоді напишемо Маршалу заяву на збільшення раціону?» Я закочую очі. «Ну так, тримай кишеню ширше». «Послухай», – каже восьмий. Коли я спускався до рециклера, дорогою зазирнув у їдальню. Біомаса зараз продається з 25% знижкою, І якщо не брати нічого крім неї, то наш раціон автоматично збільшиться до 1250 кілокалорій на кожного. Теж не ідеально, але. Гаразд, кажу я. Припустимо, з голоду ми не помремо, принаймні відразу. Але це не вирішує основну проблему. Нас двоє. Маршал і так всякий раз кривиться, ніби вступив у лайно, коли йому моболі доводиться згадувати, що в його колонії є такий хлопець Мікі Барнс, або мати зі мною справу. Якщо він хоч щось пронюхає, то рециклер видасться найгуманнішим виходом. Тут варто додати, що командор Маршал дізнався про мою неприємності з Даріусом Бланком приблизно через тиждень, як ми пішли з орбіти Мідгарда, взявши курс у відкритий космос. І сприйняв звістку як особисто образу, ніби я злочинець, який проник у порядних колоністів. Додайте той факт, що він сповідує релігію, яка навіть разовий біодрук людей з білкової маси вважає гидотою перед господом. І ви зрозумієте, чому вже через півхвилини Маршал побажав виштовхнути мене зі шлюзу за борт, поки не втрутилася капітан Дракара, наймиліша жінка на імені Мара Сінг, яка нині очолює наш інженерний відділ. І не нагадала йому, що до приземлення на Нільфгеймі керівництво місію здійснює вона. Тож поточна ситуація навряд чи покращить думку комендора про мене. «Та я знаю, знаю», – бурчить восьмий. «І проте, якщо ти не збираєшся сьогодні вирушати в люк, цю проблему ми поки що вирішити не можемо. Згоден?» «Так, мабуть». «Звичайно, якщо ти раптом передумаєш». «Наметушись, восьмий. Якщо передумаю, ти дізнаєшся про це першим». Він усміхається на весь рот. «Весело йому. А от мені зовсім ні». «Дякую», – каже він. Слухай, а як бути з Нешею? Ми її розповімо?» Я не можу відповісти. Мені треба подумати. Ми знайомі разом з того часу, коли я ще був Мікітри, і на відміну від Берто, вчора вона готова була ризикнути своїм єдиним життям, аби витягти мене з дитського виощілення. Якщо є в колонії людина, якщо і є в колонії людина, якій ми можемо довіритися, то це вона. І з іншого боку, якщо не пощастить і доведеться постати на суд маршала, я б дуже не хотів, щоб вона рушила в рецикл разом з нами. Знаєш що, кажу я, «Давай поки що залишимо все між нами». «Нема питань», – погоджується восьмий. «Судячи з того, як їдуть справи з моменту приземлення, один із нас все одно скоро помре. Проблема вирішиться сама собою». «Мда, адже він, мабуть, правий». До речі про швидку смерть. Ось вам історія. Якось через кілька місяців після приземлення на Нівгеймі Берто взяв мене політати. Того дня він віддав перевагу одномоторному флітеру-розвіднику з неруховим крилом замість важких вантажних суден, на яких зазвичай літає. Коли ми вже піднялися в повітря і кружляли над куполом, я запитав, як вдалося втиснути генератор гравітації в такий крихітний літачок. Він повернувся до мене з вузливою усмішкою. «Гравітації? Ти жартуєш!» «Ні», – відповів я, – «не жартую». Він похитав головою, додав обертів і почав набирати круто в висоту. «Це літак, Мікі! Ми тримаємось у повітрі виключно завдяки принципу Бернулі!» Я гадки не мав, хто такий Бернулі і які у нього принципи, але почути мені не сподобалося. До цього моменту в польоті мене завжди захищала впевненість, що я оточений найдійним гравітаційним полем, і якби не склалися обставини, не впаду з висоти з швидкістю 150 метрів на секунду, щоб розколотися об землю, як стиглий кавун. «Берто!» – обережно спитав я. «А ти не хочеш вирівняти флітер?» Або ще краще повернутися на базу і обміняти його на щось більш е, стійке?» Він розсміявся. «Серйозно? Ти хоч уявляєш, скільки мені довелося лестити і вмовляти, щоб випросити саме флітер? Та весь сенс у тому, що на ньому можна виконувати фігури найвищого пілотажу, недоступні вантажному літаку?» Я збирався заперечити, що зовсім не хочу виконувати ніяких трюків у повітрі, але не встиг, тому що Берто зробив бочку, і я закричав. Закричав як людина, яку опанував раптовий, первісний, що змушує забути всякий сором страх смерті. Такою людиною я, втім, і був. Думаю, саме тоді я вперше усвідомив, незважаючи на всі тренування, на жорстке ідеологічне промивання мізків і навіть незаперечний факт, що я помирав п'ять разів, але й досі живий. У глибині душі у її свята святих я не вірив ні в яке безсмертя. Стривай, каже Неша. Що це за снідана каскета?» Я дивлюся непідсоложеною біомасою, черпаючи її змиски об'ємом у 600 ккал, де залишилася лише половина. Повинен зауважити, що в економіці першовідкривальних колоній калорійність не головне. На різні страви може бути велика знижка або націнка, залежно від того, наскільки вони відповідають смаковим уподобанням. Як і сказав восьмий, й жиле і вітамінну суспензію зараз знижка 25%, що означає, якщо я харчуватимуся тільки ними, то протягом тижня-двох мені вдасться притримувати поточну вагу. Неша їсть пюре з ямсу та засмажених до чорноти цвіркунів. За рецептом каджунської кухні. Сьогодні вони продаються за номінальною вартістю. Я бачив на роздачі навіть тушковані короля чистигенця і кілька млявих помідорів, але на них націнка в 45%. Думаю, про подібну розкіш можна забути, поки поруч ошивається восьмий. Та от, кажу я, вирішив зайнятися бодібілдингом. Я тут подумав, що якщо трохи від'їмся та підкачаюсь, то може наступного разу повзу нам доведеться жарти не трошки довше. Вона хихикає. Нешен сміх одна з наймиліших її рис. Такий дівчачий. А ще вона, коли сміється, відводить погляд і прикриває рота долонею. Подібна поведінка складає разючий контраст з її звичайним чином лухою бойовничої льотчиці, ніби зовсім інша людина. «Рада, що ти можеш жартувати на цю тему», – зауважує вона. «Відколи ми тут приземлилися, ти гинеш із завидною регулярністю. Інший би на твоєму місці озлобився». Я знову наливаю води у склянку. Їсти голу протеїнову пасту майже неможливо, хіба що як гарнір. Вона загалом не смачна, але в'язка та зерниста. Щоб проковтнути, доводиться її постійно запивати». Я волію розглядати ситуацію под таким кутом. Якби сьомий себе не вбив, я б ніколи не виліз із бака. На обличчя Неші набігає хмара смутку. Так, напевно. Я відриваю погляд від свого похмурого сніданку. Що? Вона хитає головою. Я тяжко переживаю твою загибель, Мікі. І з кожним разом все важче. Вчора вночі був просто кошмар. Набагато гірший, ніж коли помер шостий. Мабуть, так погано мені не було навіть після нещасного випадку з п'ятим. Коли ти передав, що відключаєшся, я продовжувала кружляти в радіусі прийому сигналу, все сподівалася, що передумаєш. А потім нарешті здалася і повернулася до купола, де цілу годину просиділа в кабіні на майданчику прильотів, ридаючи, як маленька. І от ти тут. І я, як ти правильно помітив, якби вчора я тебе врятувала, сьогодні ж ні ти тут би не сидів. Я і сама не розумію, що зараз маю відчувати. Так, кажу я, безсмерті збиваю з пантелику. «У цьому ти маєш рацію», – лунає у мене за спиною голос Берто. Я озираюся. Він стоїть наді мною, тримаючи в руках тацю з ямсом і смаженими цивіркунами. «Доброго ранку, Берто», – каже Неша. «Сідай на нас чи що?» Він ставить підніс на стіл, перелазить через лаву і сідає поряд зі мною. «А чому ти сьорбаєш баланду, Мікі? що в тебе з рукою?» Я опускаю погляд. За я обмотав тугою пов'язкою, але з-під неї видно краї синця, що розпливалося. Пав з ліжка, пояснюю я. Дезорієнтація після бака. Берто дбайливо дивиться на мене, і я бачу, як у голові у нього починають прокручуватися шестерні. От що, каже він. І коли це сталося? Після того, як ти заходив до мене. А тобі яка різниця? Наша здивовано переводить погляд із мене на нього і назад. Я щось пропустила? Можливо, каже Берто. То все ж коли? Не пам'ятаю. До того, як спустився до їдальні, може, півгодини тому. «Коли я зустріла тебе в душевію, з рукою все було гаразд», – зауважує Неша. «Угу», – викручуюсь я. «Пошкодив пізніше». Берто примружується і мотає головою. «Серйозно?», – дивується Неша. «Що відбувається?» «Я не знаю», – знизує плечима Берто. «Міккі, що відбувається?» Я зачерпую останню ложку пасти і гадаю, чи не зіткнувся Берто з восьми по дорозі сюди. Якщо так, то краще зізнатися в усьому відразу і сподіватися, що він триматиме рот на замку. А як не стане? «Нічого не відбувається», – кажу я. «Чи можна мені спокійно доїсти?» Я непомітно оглядаю їдальню. Для сніданку вже пізно, але до обідньої години ще далеко. Поблизу нікого немає, підслухати нашу розмову неможливо. Берто, як і раніше, не спускає з мене очей. «Ну що?» – не витримую я. «На що ти намагаєшся натякнути, Берто?» Він підшипляє веделкою цвіркуна з пюре, повільно жує і ковтає. «Та не знаю, Мікі, адже я бачив, який ти зазвичай після бака. На цей раз з тобою явно щось не те. Мене перекошує від злості. Якби ти менше загострював свою увагу на тому, як я виглядаю після бака, а насамперед намагався мене не загробити, мені б не довелося туди так часто навідуватись. Та й обговорювати зараз було б нічого». «Ага», – каже Неша, – «ти все-таки образився». «Да ну вас», – бурмотить Бер «Я не за тим до вас підсів, щоб сваритися з Міки через його чортову руку. Насправді я хотів спитати, чи хтось із вас чув про те, що сталося сьогодні вранці на периметрі?» Неша моршиться, дивлячись на залишки їжі, і тикає виделкою підсмажену шкірку батату. «Знаю тільки, що за годину мені знову заступати на зміну, хоча я лише чотири години закінчила попередню. Вважаю, цьому має бути причина, але особисто мені ніхто нічого не пояснив». Берта, перехилившись до неї через стіл, каже непівголосно. «Ми втратили одного із наших». «Втратили?» – перепитує Неша. «Що значить «втратили»?» Берто знизив плечима. «Ніхто нічого не знає, начебто це був один із охоронців зі Східного блокпоста. Дані сказав «Гейп Торічеллі». У восьмій він вийшов на зв'язок, а у восьмій тридцять уже мовчав. Коли відправили людей перевірити, в чому річ, на посту нічого не знайшли, окрім розпушеної купи снігу. Я відкриваю рота та так і завмираю». Ледве не проговорився, що бачив Гейба сьогодні вранці. Добре, хоч вчасно схаменувся, що ці двоє взагалі не повинні знати про мої пригоди на свіжому повітрі. Ніхто інший, як Гейб, впустив мене на базу, коли я вибрався з лабіринту. І було це приблизно о 8.15? Срання господня. Виходить, повзуни простежили мене до самого купола. Я знову подумки бачу павука, якого багато років тому випустив на волю в саду. Може, вчора вночі сталося зовсім не те, що я думав. Може, я був для них мурашкою, яку не задавили лише заради того, щоб вона привела прямо до мурашника. «В чому справа?» – запитує Неша. Я дивлюся на неї, на Берту, знову на неї. Обидва, вичікуючи, витріщаються на мене. «Правда, Мікі, що з тобою?» – каже Берту. «У тебе такий вигляд, ніби ти з переляку надув штани. Ти що, міцно друживий з цим хлопцем?» Дурне питання, враховуючи, що населення планети менше двохсот людей, і останні дев'ять років ми перебували в тісному контакті. Я погано знав Гейба, але це говорить лише про те, як багато часу ми проводимо втрьох і як мало спілкуємося з іншими колоністами. Звичайно, я знав його обличчя і в цілому вважав непоганим хлопцем, але не більше. Втім, так про нього думали і Берто з Нешою. Я знав, хто він такий. Друзі ми не були, а хіба це важливо? Берто, ми щойно втратили шість відсотка всього населення. «Ти маєш рацію, – киває Берто. – Якщо щиро, я не був великим шанувальником Гейба. Під час перельоту він постійно ганяв усіх за те, що ми мало часу проводимо на тренажері та не стежимо за фізичною формою. Але я розумію, що ти маєш на увазі. Перш ніж почати розмножувати ембріони, слід припинити витік наявного генетичного матеріалу». «Щодо цього я спокійна, – каже Неша. – Якщо виникне гостра потреба в непримітних білих хлопцях, ми завжди зможемо додрукувати кількох мікки». Я спочатку впадаю в ступор, але потім теж сміюся за компанію. «А якщо серйозно, – каже Берто, – Мікі висловив припущення. Не пам'ятаю, щоб я взагалі висловлював якісь припущення, але гаразд». «Точно, – підтверджує Неша, – навряд чи геп пішов гуляти і заблукав. «Значить, на нього напали повзуни», – робить висновок Берто. Неша відриває погляд від залишків м'ямсу у тарілці. «Ти впевнений?» «Ні, але… А що ще могло статися?» Інших тварин більше за Амебу ми на цій планеті поки що не бачили. Наша хитає головою. Повзуни, що перед біля самого купола, вже погано номина. А якщо вони і справді впоралися із озброєним охоронцем, справа ще гірша. Він був у бронезахисті? Так, був. Але знову ж таки, звідки б мені про це знати? Не знаю, каже Берто. Мабуть, ні. Охорона не мали причини одягатися в повну броню до сьогоднішнього ранку. Це перший випадок, коли повзуни когось убили. «Вони мене вбили», – вставляю я. «Двічі, якщо бути точним». Берта обіймає мене однією рукою і притискає до себе. «Знаю, друже». Неша пирхає. Я кидаю на неї ображений погляд, але вона демонстративно откнулася в тарілку і не помічає. До злих підколок Берта на свою адресу я вже звикала, від Неші такого лейна не чекав. «Броня бронею», – продовжує Берта, «Але у гейба в будь-якому разі має бути вогнемет. «Як можна піддатися жменці нещасних жуків, коли ти озброєний хреновиною, здатною за секунди перетворити на печеню цілого буйвола?» «Полем'я на них не діє», – вставляю я. Обидва одночасно повертаються до мене. «Що?» – скрикує Неша. «Так, Мікі», – повторює Берта. «Про що ти говориш?» Я відкриваю рота, але, побачивши, як широко розплющуються очі Берта, тут же знову його захлопаю. Обов'язково потрібно зіграти з ним у покер. Погляд Неша кидається між нами. Здається, я перестала розуміти, що діється. Ми ж друзі, Мікі. Невже в тебе є від нас якісь секрети? Ні-ні, перебуває Берто. Мікі правий. У нього вчора був із собою вогнемет, але зброя не врятувала його від смерті. Боюся, я просто про це забув. Я припечатую його вбивчим поглядом. Прямо таки забув. Ага. Забув, як твого найкращого друга розірвали на частини повзуних, хоч з того моменту ще й дуби не минуло. Ну, знаєш, кривиться Берто, я не сказав би, що кращого. Розірвали на частини? Перепитує Неша. Я думала, він замерз насмерть на дні ущелини. Я вдаю, що розсерджений і здивований. Що за несенітниця, Берто? Хто це замерз насмерть? Він кидає на Нешу злий погляд і мотає головою. Неважливо. Суть у тому, що ти провалився, і ніхто з нас не зміг би тебе витягти. Неправда. Відразу заперечує Неша, люто тикаючи виделкою в нещасний ямс. «Я, напевно, змогла б». Вона поглядає на мене і сумно всміхається. «Але ти сам не дозволив. Ти вчора вчинив, як справжній чоловік. Виявив хоробрість, Мікі. Заборонив мені ризикувати життям заради твого порятунку. Цього в тебе не забереш, хоч ти й провалився в ущелену з власної дурості». Посмішка гасне, і вона хмуриться. «Але давайте ближче до справи. Неважливо, як Гейп Торічеллі примудрився влипнути в цю історію, але сьогодні вранці його вбили». «Викрили чи з'їли, завдяки чому мені тепер доведеться відлітати дві довбані зміни поспіль?» Вона повертається до Берта. «А, до речі, чому ти вільний від чергування? Вчора ти налітав не, не більше за моє!» Берта знизує плечима. «Мабуть, я у Маршала в улюбленцях, на відміну від тебе!» Не встигають його слова розтанути в тиші, як у мене на екрані окулярів спливає повідомлення. «Команд-1. Вам слід прийти до кабінету командора Маршала не пізнише 10.30». Неявка зі звітом розцінюватиметься як пряма непокора наказу і спричиніть зменшення раціону. Повідомте про отримання повідомлення. Я тільки встигаю ткнути у відправку повідомлення про прочитання, як поряд із першим розкривається друге вікно і частково загороджує обличчя Неші. мікі 8. Бачив виклик від командора? мікі 8. Так, бачив. мікі 8. Блін, ми тепер обидва мікі 8, так? мікі 8. Схоже на те. мікі 8. «Супер! Привіт, Плутанина!» «Мікі-8. Упевнений, якось розберемося!» «Мікі-8. Думаєш, система не помітить, що хтось виходить під одним логіном із двох різних локацій одночасно?» «Мікі-8. Думаю, якщо не почнуть докопуватися спеціально, то ні!» «Мікі-8. Але якщо почнуть, ми обоє опинимося в глибокій дупі!» «Мікі-8. Це точно!» Мікі-8. Коротше, думаю, маршал викликає нас за тим, щоб відчитати за чергову загибель і нарікати на витрати 70 кг білка із запасів колонії. Може, візьмеш це на себе? Мене все що ковбасить після бака. Я б поспав. Мікі-8. А у мене є вибір? Мікі-8. Пі. -і -і. Кліпнувши, я закриваю обидва вікна. Берта і Неша сидять, дивлячись на мене. Фу, як некультурно, каже Неша. Так, вторить їй Берта. Жахливо. Він відсувається від столу, встає і забирає тацю. «Що ж, все обговорили, мені час бігти. Добре тобі розважитись на виліті, Неша. Неша підчіпляє виделкою шкірку м'ямса і кидає в спину Берто. Я важко стримую бажання підібрати її і з'їсти. «Гаразд», – каже Неша, коли Берто зникає з поля зору. «До початку зміни ще ціла година, мені треба якось убити час. Чи не хочеш продовжити те, що почали в душовій?» У мене уходить пара секунд, щоб зв'язати її питання зі згадкою про те, що вона бачила мені в душі, і ще три секунди, щоб виконати з голови непрохані образи, як вони з восьмим обіймаються. Не можу ж я ревнувати до самого себе? Схоже, можу. Втім, яка різниця? То лиха чи те добра, мені потрібно бути в іншому місці. Насправді, мене щойно викликало командування. Доведеться відзвітувати маршалу. О, розумію, киває Неша. Мабуть, він злий, як чорт, що ти спустив черговий шматок білка в унітаз. Ага, щось типу того. Вона підводиться з лави і, перегнувшись через стіл, притягує мене до себе за вуха і цілує. Не дозволяй йому вичитувати тебе, як хлопця, радить вона. Вмирати – твоя робота. Ти був на завданні. Нехай тільки спробує звинуватити тебе в неробстві. Вона знову цілує мене, цього разу в лоба. Після зміни мені треба буде поспати, але потім я тобі пілікну, добре? І ще раз цілує мене в губи. Тільки не забудь почистити зуби, ця протеїнова гіддота жахливо смердить. Потріпавши мене по щеці, Неша забирає свою тацю і йде.